Справді, невдячна робота переповідати вірші, та ще такі, як у Григорія Лютого, де саме слово, його питома вага набагато значиміші у своїй багатовимірності, ніж думка чи навіть вчинок героя. Моя б воля, я б не робила передмов. Хай би після позивних відразу вступав автор». Але з іншого боку, декому з вас, шановні слухачі, передмови потрібні. Дають змогу відкласти свої справи, зосередитись, налаштуватись на сприйняття твору. Більшість людей слухає радіо, працюючи. Я теж слухаю частіше на кухні, але це не той випадок, пише нам Наталія Єлістратова із Запоріжжя. Таке слово... Взагалі хочеться слухати у храмі. Приєднуємось до неї. Тим паче, що на нас чекає зустріч із батьком-дзвоном, із священнодійством різання і вибивання соняшників. Я вже не кажу про варіння борщу, де поки борщ варила, вісім діточок зловила. Отож, сьогодні з вами нові сторінки роману Григорія Лютого. Як кажуть, «Боже, поможи!» Біля мікрофона Григорій Лютий. Я ляжу в тебе, сонячні меди, з моїх очей, Богам нестимуть бджоли. І ті космічні вічні холоди тебе Уже не випалять ніколи. Тобі я дать спочити, обіцяв. Ще потерпи, ще дітоньки манюні. Ми зійдемо всі, як води із лиця. Ти будеш тут, у трепеті столу. Спасибі, Боже, світе, що ти є, Що є і ще до кого повертатись. Що над тобою зіронька встає І вчать колося діток колисать. Так близько сон, солодкий напівсон, в вінках воли йдуть з поля круторої, І в небі місяць, наче грамофон, І ціле поле маків край дороги Іде отара, вбрана у квітки. Ромашки в коників у гривах, Цвітуть васильки, мальви, сокирки, А ще веселки райдуги у зливах, А ще маленькі дітки на дощі, Мов янголята, просять припускати, Іди, іди, дощіку, аж пищі, на капусти, на капусти, на сади, палати, Дощіку, дощіку припусти, На городи, капусти, на мишку, полівку, На стежки, долівку, Гай, гай, на дитячу голів. Так близько сон Солодкий напівсон Уяв і в сон Заходив безборонно І шепотів видінню В унісон І причащався полум'ям бездонним І знову снів, Як вранці на горбі, А коник сам собі Дорогу віднаходив І так добрів Край поля До горбів, де спала пісня Скарб його народу. І здалеку, мов, хмарка золота, Душа бездомна, сяєво господня, Як зразу глянеш, начебто світа, Якась вселенська сила надприродна. Її він не відразу й спостеріг, На перельоті, мов, пташина зграя, Словечка після зоряних доріг Переливались, ластилися, грались, Такі чутливі, зойкні й залетять. Земелька аж під ними ворушилась, Омана в них і зболене життя, Що пронеслось, пропало з вороними. Щоб хто спитав, не просто й розказати, Що він відчув, що вивідав у крові. Слова на серце жабрами не зав, карасів на гілочку вербову. Так ось чому ні тато, ні дідусь це тихе місце з роду не орали. Родило поле нашому роду Пісенний хліб, а ще народні ради. Земле, рідна, земличенько, Ти відкрий своє личенько, я візьму його в душу, щоб родила душа. Світом мамою зітканим, з яворами-либідками, І з веселими дітками, що дорожче життя. Земля чорна, як ніченька, ти вкриваєш нам віченьки, Ти живих нас цілуєш і ведеш на той світ. Я тобою не греблю, там неначе за греблею, Скрізь тебе упізнаю я. Через тисячі лів на тобі виростаємо І до тебе вертаємо, знов стаєм ломекаменем Євшан зіллям колись. І нема красивішої, і немає ріднішої С тежечками і ріками до душі пригорнись. Ти в життя мене кликала, і вела, і чукикала, На одинці зустрічались ми, як я цим дорожу. Дай відпити от кореня таємницю народження. Я нікому і Господу та й про це не скажу. Вірю, там, за морозами, світи з білими грозами, ненароджені дітоньки небесами біжать. Земле, мамо, земличко, ти яви своє личенько, як тобі довіряюся, ти довірся мені.